گران و مخترم کو دو مولانا زین اللہ سے عبد دور اے تفسیر و قرآن دا تریانے نمبر کے سٹھ چپ مسجد امیر مویہ محلہ خٹک سوال دیر کی ستمبر دوزارات کی شعر ددیر ملائی دو پتہ یا ساتھ اے اشاہ دی توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو ان مخوالو يا باز ويو فإنه له معيشة تظنكا چا دقران مخوالو قبر کې عذاب ورکما زكاة د سنت ولجما د عقیده دا عذاب القبر حق عذاب د قبر دا حق دي ومن ارذا ان ذکری چا چ مخوالو دماد قران نا وَدَقُرْآنًا تَا دی وزګار نه دی تلاوت کیا او نه حروف زکیا نه په ترجمه ز د او نه تلاوت کیا د قران علاوه نور کتابونو له ترجمه ور کوي د ام د دا قران مخړول دی د قران نا بل کتاب اهم ګنل ایبان پیسیم لګول اغه تا وخم ور او دا الله کتاب شاته غرزولا ومن ارذ عن ذکری چاچه مخوالاو زمال کتابنا و سو نخواننا کتاب ده دیمم لملا سوک مخڑایا فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً ظُنْكَا جنب ورلا تنکما پریشان بیا جاڑی با کلا دفلارو مورنا تنگا کلا دبیبینا تنگا کلا دا اولادنا تنگا و نا شروحو يوم القیامت احمان را پو تا بے کو پرس دا قیامت آمالون دا دا قیامت پرس د خپل دیدار دار نلون را پاسو زکا انقلابی کتاب پر خود دوا پا کم کتاب سرا دا دا اکی دا برا بری دا پا کم کتاب سرا معاشر برا بری دا پا کم کتاب سرا انقلاب رات لو ندا کتاب شا تغرزو لوا قرآن سرخو انقلاب رات لو زکر اقبال و یا پاش گویم آنچی در دل مزمر استا پاش گویم آنچی در دل مزمرستا استا ای کتاب نیست چیز دیگر استا چو بجا در رت جان دیگر شودا جان چو دیگر شود جهان دیگر شودا و دی قرآن پتاک انقلاب را استا دا هون جهان کې انقلاب را ولي زكي ابن قيم ويو نبذو كتابك من وراء ظهورهم نبذو كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزهارف الحذيان ومن اعرض عن ذكري چا مخوالو زماده یادنا زماده ذکرنا و زماده كتابنا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُوَنْكَا دی په دی کې دمازوی امکام سی کام کئی خوئی صحیح کام نکئی قرآن نه مخڑو لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُوَنْكَا نن اگسر خلق جاڑی و پریشانا دی یار حالات خن دی و قرآن از دکا قرآن و آیا خوشا لبے و ناو را فابی سو منگا پر از دکیامتا لندق پل دی دیبا چغکی ربی لیمہ شرطنی آمان ای زماربا اولید رنرا پاسولم وقد کنتو بصیرا یکنان زوم لدن کی دنیا کے میں غاٹے غاٹے سترگے وے ماغو پل اولاد تکتا ماغو یا اللہ ستا قدرتن تکتا اللہ با فرمائی کذالکا تتک آیاتنا فنسیتہا و دارنگی رالیگلی و مونگا تالایتو نظمونگا ما قرآن رالیگلی و توزکار نوی تاوی زارام کو نیم نم کذالک تت کا آیتو نا دارنگی رالیگلی و مونگ آیتو نظمونگا فنسی تحا تاوزکار نوی تا ارکلی و تاپری تا خودی و و تا سرا دا پتی د دا کٹی غم و, و تا سرا دا دبتر و دا بازار غمو۔ تا سرا بچو د پاره وغه و تا سرا بي بيد پاره وغه تا سرا اولاد د پاره وغه تا سرا اخبار د پاره وغه تا سرا خبرونو د پاره وختو او ګيو ازګار نه وي دي خو اندورو مزنه کتاب تو ازګار نه وي او کذالک الیوماتن سا نو دارنګیت پری خو دي شوي د الله د رحمتنا تننده الله د رحمتنا پری خو دي شوي تا ته عذابنی یا قران را واخلا او قران ذکوا وکذالک نجزی من اسرفا او دارنګی مون تزاهر کو اچاتا چې د حدنا تجاهوت کیو ولم یومن بیاات ربی او ایمان نروړي پاتونو د صبر رب ول عذاب الاخرته اشد ابقا او هم عذاب د اخرته صدې او همیشا لام هد لاوم آیا نهدي کاره شويديتهڅونه حاله کړمونګه مکې د قوونونه چې ګرزی دوی دای په کوورنو کې یکنانن په دی کې دلایل د فاره دا قموندو واللاله کلیمتون سباقت میں ر کا او که نوې پصلله چړانې شوي د طر په د ربستانه لکه نه لظامه او به غذاب لازم و اجلون موسم او که مقرر صبر علی ما يقولون تبرکوا په تاسو چې دی وای او ځور دی سوي اغه ذکر کړې نه دی صبر علی ما يقولون تبرکوا په تاسو چې دی وای دی سوي ما یشاون چې څېړې را دي کله یو سو کله بل صبر کوا چې زر پاکی نور ته صباح کی اس پروا م کوا صبر علی ما يقولون چې دی په بِحَمْدِ حم د ر کا او پکیبهوه سره دې دخپل رب نه مخکې د را هلو د نوور نهقبلهغوررو به او مخکې د ډبی زلو دور نه لو شم اثار مسکوه قبللهغوررو به دَمَا مادیګر مسکوه من انا اللیلی په اطراپ په د شپې کې د ماخام ل الله کطروا د د پااره تهبه خوشحاله ته به او باې دنیا کې به خلکې مالو دولت والا جیداد والا غیرلهسترګېږ دی نه کې واللهته مدن نه او دی نه کې خپلسترګې په طرب دغې چې مونږ پدهور کړی پاغې سره مالدارو ته د دی نه دهرتل حیاي دنیا دپاره د ډول د جوندهدون ل نابېناوم د دپارهمونږ په دیز میخ کوو په دی کېواریز خوت ب کښیر ابقا او ریزک د رته غوره حمیشهامور اهلهکه ب سوالاتې وسخوااب رالی او کم کووا پلو تعبیدارو تهدلمانځ او خپل پیکک پاتېشا خپله موز کوه نورو تووایه د بکر ببدله مزنی باره ک را ځ چې کله کور کې لوګه راغلی له ډوړی وختتمه شوه نوپهس یدو موز به وی الله پاک پدی پا باندې حکم کړی و امر اهلک بسوالات واستبر علیها لا نسالک رزقا الیتنا نظرلک نغوالما نہنو نرزقک مون تعالی رزق درکو ولعاقبت للتقوا زکه ته رزق ذمہ داری دا خو الله غسکدا حدیث پاک کرا دی حدیث ی قلسی دی الله پاک فرمای یا بن ادم تفرغ لعبادتی املا صدرک غننا و صد فقرك ای دا ادم اولادا زما د عبادت د فارزان په زور فارغه کا تا فرغ تیم نیوزګار بنې او تیم ولوباته زبستاس سینا د دا غنان ډګه کم ستا فقر مسائل بتول زه ختم کم او کتا داسې ونوته په بلا کارونه کې بری وردان نکما او تا فقرو اغازنه بندون بیا ته په پریشانې بلا مسروبیات بلا کارونه بدیو بل حدیثی پاک کرا دی من جارل هموم هم واحده چا دا غنغ خپل غمونه راځم کې یو غم د اخرت دنیا دی ارث دی په الله کافي شي او که چا آخرت پره دنیا پاتې شو نو به یو یو بلا مثلا بلا مطلب بیا نو بیا وو پورا پاکستان پورا مثایلستان باندې جوړ شي بیا لا نسالوك رزقا مونږ نغوارو ته نه رزق نه نو نحنو نرزوکو کا مونږ تعالی رزق درکو او العاقبت للتقوى او اخيري انجام د خوشاله انجام د تقوا ولا د فارره وقالو او دی به لولا یاتینا بے آیا اولی نرولی مجتمع جزا دفل رب دطرفنا اولم تاتیهم بیناتون آیا نورا غلی دیر دلائل آغا جفا صحیفورن بنو کیوا ولونا احلکناهم بے عذاب کردی صحیفورنا بیناتون مسکمون دی حلا کلیوا دیو بی آئی لولا ارسل تیلینا رسولا ایدہ ہم در پیغمبر اولی نرالے گو فنطبع آیاتکا من قبل ان نزل و نخضا که موږ تابیداری کوله دا معجزېستا مخ کې دموږ د ویله کېدو او د رسوا کېدو نه کل توه اے نبی له سلام کل متربصن هر یو انتظار کوونکې دې تاسو انتظار کوئ او پس تاسو علمونه زړه دې تاسو لو پته ولګي چې سوق دې نه غلار من اصحاب السراط السوی سوق دې نه غلار والا و من تدا سوق په هدایت پسوره دې کې او تفصیلی واقعا امام موسی علیہ السلام ذکر وکولہ پدې کې شجاعت ذکر کو او دارنګي پداوت د موسی علیہ السلام پدې کې دلایل عقیلی بیان شو سورته انبیاء مکی سورته سورته انبیاء مکی سورته په نزول کې دری اوایم نمبر دی نازل شوه رستو د سورته ابراهیم نا او په ترتیب د سوراتو کې یويشتم نمبر دی وروسته د صورت قاهانا ربت او مناسبت د مخ کی سورات سره په مخ کی سورات کې ذکر او سوچ نیکان بنديغان په مصیبتونه راغلي وو نو په سورته انبیاء کې د انبیاء له مسلام اکرام ذکر کای ا کی صورت کے ذکر شوه پنے کانو خلقو انبیاء علیہ السلام باندې مصیبتون راغلیو پر سورته توہا کے ذکر وشو چ پانبیاء علیہ السلام باندې مصیبتون راغلیو نو پدی صورت کے ذکر کئ دانبیاء علیہ السلام اکرام یا سورته کہف کے نبی د شرک پہ علم شوه وا بیا سوره مریم کې نفی د شرک په تصرفا پس سوره طه ها کې چې پدی مصیبتونه راغلي نو سوره انبیاء کې نفی د شرک په دعا ذکر کړي یا سوره طه ها کې د موسی السلام او پجادو ګرانو چې ایمان روانو د مصیبتونو تذکیرا کوي و سورۃ انبیاء کې په نورو انبیاء علیهم السلام باندې ابتلائات ذکر کړي یا مفکې صورت کې ذکر شوه کل کل متربصن دې صورت کې وایي اقترب للناس اغه ورته خلکو د پارانې د شهیده یا مفکې صورت کې تذکیر او تشجیه ذکر شوه په ذکر د موسی علیه السلام نو پدی صورت کې پنور و واقعات و سرہ ذکر کیا حاصل د صورت پدی صورت کې تذکیر دے غافلین و تا پدی صورت کې نفی د شرک پہ دعا دا انبیاء علیہ السلام حالات او واقعات دا رنگ تخویف او تنبیحات ذکر کیا پدی صورت کې د اولا سو انبیاء علیہ السلام آغه تذکرہ ذکر کوي چې دا ټول الله ته محتاجو عورت کەی په صورت کې په اتخاذ الولد پاکیدا باندې په صورت کې یا اول الزواجر شپګدلائل اقلیه او ات اسماء الحسنا اقترب للناس حسابهم اول د اول د آیات کې پدې کې بعد د غفلت اغه مرتبه ذکر کیا یو ایک طرف لناسه حسابهم دیر نس دیر هغه خلکو ته حسابهم دیر نس دیر هغه خلکو ته حساب د دي وهم فی قبلت مغرضون او دې په غفلت کې دي اعراض کیا الاید <اللعی> حساب هغه وخت ډیر نې زه راغله دیلا بیام اعراض کوي مخ اړیا د غفلت هغه مرتبی ذکر کوي ما یاتی من ذکر من رب محدس ناراضی دیلا سیادت طرفه دربد دینه سنوی الا سماو مغديه اوری او دیلا بکيو دیاں ورتن کوي لا هی تن قلوبهم مشغول دی دندن دی وا سررو او جواب او پټې جرګوکې کسانو چې زړې کړیو حال هذا الله بشرون ممسلوکوم نهدي دا مګر بشر تاسو پهشان چې خبر خبره اوې ده دی پټه جرګو ستاسوته سړی د ملو اوته تو نې تاسو صحیر کب ل جادو کب ل وانتونم تویرون او تاسو پوېږ قالله رببي ویللی قالا ربی قالا ویلی دی پیغمبر ربی عالم القول قالا فائل پیغمبر قالا ویلی پیغمبر رب زما پوئی گی پہار وینا یا قالا پسے قل او آیا ربی عالم القول رب زما پوئی گی پہار وینا پاسمانو پس مککیں وهو السميع العليم الله ری دن کې پویا ذات بل قالو اذغاس احلام بلکی, بل بلکی, بلکی دا دا دی غډوډ خو بونه بل ابتراو بلکی د زانه جوړی بلکی شاعر دی داول د باطل لارې به شماریا نو ځکه پدی کې هغه استراب کله وی پیغمبر دا خبرې غډوډ خو بونه کله وی د زانه جوړی کله شاعر دی کله دا, کل دا, کل دا چل دی غډې وړې خبرې کولې ادعاس و احلام بی تابیر او دروخ و بونو توئیم فلی آتنا بی آیت بی درولی مونتا موجزا لکا سنگچ رالی گلی شوی ورمبنی لکا سنگچ موسی علیہ السلام تا عصوا ورکلی شوی و صالح علیہ السلام تا ناقا ورکلی شوی و تو دیدیم سو موجزا رولی کنا ما آمانت قبلهم من قریت احلکناها ایمان ندرولی مقید دینا من قردن گلیو آلام اهلکنا منہلک الهرا افهم یؤمنون ایا دی به ایمان راولی و ما ارسلنا قبلک او ندلی گلی مونگا مخستانا الا رجالا مکرسلی تفسیر قرطبی ذکر کوي په دې آیات باندې چې دا خبره تواتر سره ثابت ده چې تمام انبییاء علیهم السلام دا بشرو رجل وی اغه تا چېغه بشری او قبلک کی اشاره ده ختم نبوت دا نبی علی صلاة و السلام تا چه نبی علی صلاة و السلام اخیری نبی دے دا غن عرصتو بالنبی نشتا فسعلو احلت ذکر تپوسو کے دا علمو آلوناک تاسو نپوئے گئیو دی اعتراضات کول دا سنگ پیغمبر دی دوڑای غری دا کئی دا کئیو اللہ جواب ذکر کوي چه ما مقیم کم پیغمبران لگریو دا غیم جسے وی اغیم کوو وما جعلناهم جسدا او يمغ نوی ګرځور داسی جو سې چند خوراک نه کو او دې به همیشه نو او دې همیشه نو امبيالاي او اغي خوراک کو ثم صدقنا مولا بیا پورا کا مونږ دي سره واده زکه همیشه اله داسی پد الله دی باقي ټول بل دنیا ندي پهسم دقناوم بیا پورکه موږی سر روواده موږدیلهې جهات ورکب آیا چاته چې موږستهوه لکنل مصریفین او حالات کمونږ زیاتی کوونګیم لقد انزلنا ایعلیکم کتابه ترغیخورآن یقین نازلکل موږ تاسوته تا کتابهفی ی ذیک و کوم تی هی ذیکې دینی کوم کې ذکر د دن ستاسو د۔ یا پای کې توحید او نور د دین امور احکام شریعت استن تفسیر قرطبی ذکر کړي او فلا تا عقلون آیات او عقل نه کار نه اخلی او قم قسمنا من قريه او استخوي بي دنياوي وکم قسمنا د هلاکې موږ د قومونو كانت ظالمتن چو ظلم کوم کی او پیدا کوم روستو قوم بلا فلما احسوا باثنا چکلا دیولید زموږ عذاب نو دی بیا منډه والے وتویل شو لا ترکوو منډموه حي وارجعو او واپس ته ارمالتا تاسو پای کې مشوي او مساكنكم او کوروناسته لا انکم توصلون د پراجتا کنه تاسو شي چولې ته تکوي ولې در باندې اوس عذاب راوي اوس واپس لر ته خپل مال تکا نه مالو نویبا دی یا ویلنا حیب سوز مولرا مونگو ظالمانا فما زالت تلک دام پس حمیشو دا غچقی دا دی تر دیتی اوگر ظلمون حسویدن دلدولا خامی دین مل شوی خامی دین خوموچ دا اور مل شی دیتا خومو دوئیو دیغا غرور او تکابور دا اور پشانا اغا ختم شو او زور مل زور ختم شو وما خلقنا السماء والارض او نو پیدا کړې مون اسمان او زمکه هم غر دې د پار لیدل علی وجود الله والتوحید یعني الله په وجود او په توحید دلالت کوي ملذنا د خپل طرفنا ان کننا فاعلین و داکر مون کوونکی یو بل نقذف بالحق بلک ور گزارو مون حجرا باطل الله ویت حق نی په باطل ور گزارو پهید مغوه نو زحمی کې دماغ د با د با دماغ زحمی کې فضا هوځهقه نوغه ختم شیران شي شی لهکوملو ایلو تا لپاره حالاقت د سنا چې تاسی وایئ وله هو د اللهفه کې اغ چې چې په مکه کې او هغه سووک چغته نزدیې لا استک ځان غټ نګنی د بعددل لا نه۔ والله ی تخصیرون او کږ نه یونونه اللهیلون نهه پاې بهیان د الله د شپې او دوه دی لا یف تورون س نه کوې سی نهکاره کوې یا امید تخصو آلی آیا دوی مبوان ملد من منل ارې دځمکې واللو نام هم یون شیرون دیژوندي کول کولی شي دوونې بلخ نی دی نیی الله هو یو دی که چرته دوخت دا نظام بتول خراب شوه وو یو بوی باران وروم بل بوی نه کوم یو بوی ارس کوم بل بوی نش پرا بل بوی دا کوم بل بوی دا کوم بیا یو سوال که کدی دوړو یو بل سره چې د مشورې کولې یو کار کوي نو بیا نو چې دی یو د نوز بالله دی بل سره مشوره کولی نو د دې مشورې په دې دارات کولو چې دی کمزوري دی د دې پوئګنا نو دا خدای اله ته پد شو بیان شو پدغه بیا دی ته نو ویو لو کان فیه ما الہ دی ته وی تدلی ته مانو یوبل منکول پزور سرا لو کان فیه ما الہ تون ک چرته پدز مکا اسمان کی الہ تون او خدایان الا الله سوادا اللہ نا سواد نو لا خراب شی نظام و سبحان الله واقد الله رب العرش عما يسفون رب الدعاش دا داسنا جدیه وایو لا یسالو اما یفعلون وهم یسالون دا لانا تپوس نشی کیدی په بارداسته کی چ الله یکیو او دینابه تپوس کولی شیم آیا دیونیورس روادا الله نا نور یا هاتوبرانکم رول خپل دلیلا هاذا ذکر من, وذکر من, وذکر من قبلی داواز دما حاضر ذکرم مما یہ دعوات دعا غا چاچ ما سره دي او دعوات دعا چاچ مخیو زمانا بلکہ اکثر ددینا نپوئی کی پاہکا دین عراج کیا وما ارسلنا من قبل کم رسول او ندل اقلیم گا مخیستانی چو پیغمبر اِلَّا نُوحی اِلَيْهَا مَگَرْ مُنْوَحِ کُولَ آغَتَا اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اَنَا چنیشتہ بلکہ ارساد سوا زمانا فعبدون لما عبادت کوي او وقال التغذر الرحمن ولدا ديويني ولمهربان بچا ولد سبحان هو پاک دي الله بل عباد مکرمون بلکی بندیگان دی عزت ورکڑی شیوی لا یسبقون نوراند کی عزت الله نپوے نا کی به امره او وهم د الله مل کای الله خلاف نہ کای یعلمو الله پوېږي فحالته ړ دیلی د دي او اغا چې رست د د دي وله عشپ او سپارس نشي کولی مگر صب ا چال را چې کی او دی د ی د ال لا نه مینه کوون ک یا منقل چې څوکئ د دونا چې زه اعلم سواده الله نه نو فظال کا نودااق بد لبور کو د جانم دارنې مونږ زاورکوو ظالمانو ته اولم یار الذينه کفرو دا بیا د لا اقلی په توی ده۔ آیا نوینی کافران چې دا اسمانون او زمکی دوالا کانتا کا دواړه بندو یو <تصفح> سړی راقی د ابنی عمر صاحب خواتا گره جید دا دی آیت پا تفسیر نپوئیگم کورا صحابو اخلی لع... لغتو د دی آیت تفسیر دی طلب کو اغوت اشارو کا دا شیخ ابن عباس رضی اللہ عنہ ناس تی. او دا دو خواتا للشا نفو یو خبر دا لکوم چ دې تعالی دې دیت تفسیر بیان کیږي جناب یې ماتمو یې خج دې تا کوم دا سی خلق نن داسی په پم کې نیښتا په اترا مسله دګه او تبې ماتو آیا وې ماتو آیا چې کان طارتن سمانه چلونبه اسمان بند اولا تفسیل او کو چې اسمان بندو او باران نه نراورې دو دز مکین نباتات نکی دو چې کله الله تبارک وتعالى انسان آباد کو اسمان نه باران راورې دو دي خو نباتات در غونشو ارغہ حق از جی شیخ ابن عباس سے قران التفسیر دا چوکرو ښا او بے واسطه ابن عباس پر قران علم مستحب او بے ولا خ پورا دا هم ماتهم بیان کا اگر دا موږ تور کیدو کی ان کی خود پلان کی آیات یا مسلہ زګه ماړه سره آپس پوی تاسو څه غت اوسه اغه اغه کوي لې زړیا اغه دا ابن عباس ته بیا ماتهم بیان کته دا الله دا قران علم ور دی او لم ير اولم ير الذين كفروا ايا نويني كافر انا جسمانو نوز مکی دا وی دالا بند ففتق نومه प्राण सुमुंग देलरा وجعلنا من الماء كل شيء حي او جرذول من دوبونا هر یوس جواندی هر جواندی چیز دادوبونا دا دا تنوت پینا یا هر جواندی چیز اگیدوبونا پیدا کله زګا هر ژوندۍ مخلوق ته د دو اوبو ضرورتي او فلا يؤمنون آیا دی مان رولې او جعلنا فی الارض رواسیا او ګرځولي مونږ پد مګه کېک لب ګرونا چې نو خو دی پدی او ګرځولي پدیګه مونږ پر اخلارې فیجاجن سبلا پر اخلارې کدا پر اخلارې نه ودی په پېکه دونه باندې بیا ګرځیدا دا موټر وې دا لاري دا د آخرت ونیامت دی وردی اغه چاته په تلګي ځای غسنہ زبار ضرورتي را پیخيږي او غدي کدا لارې نه وي وردی په بازار ته پکم لو او کدا چاته ګډبډه مېلې تا بوتل پدی چتونه به راته ورڼو لا پورا ګرانبه وو ته بیا کا الله تعالی لارې پیدا کړته سلو رواني لا اللهم يهدون به ذفاره جي دي هدايت مومي وجعلنا السما صف محفوظه او ګردولي مونږ اسمان چاته تل محفوظ د پریوتو نه محبوظ شیطانانو نه محبوظ ده گناه نه محبوظ دا شرک نه محبوظه وهم ان آیاتیا موردون او دی دایتون و دایین اعراز کئیم هو الذی خلق اللیل و النهارا او اللہ دی آغزات چه پیدا کړی پاورد پا و شم و القمر او ان ورس پو میں وش پاورد پا اللہ پیدا کریم نوه اوس الله دی پیدا کړي او دا توولله پهځ د چاپیره ګې دو کام به یا خپل مدار کلام به وما جعلنا ما من قبل کل خلد ده د مشرکانو دو نه کولا کوله دا شاعر دي او مون د د انتظار کو د به کله نظرمل ککیږي چې ر نه ببی غمه شو الله اهصللا مخه په کېږه آیا ات به مرې به د مر کېږي نا تبه مری دی بمړکیږي یاسو دی دنیا تر راغلي دی بمړکیږي هرکه آمد بجا ها اهل فنا خوا خدبو ودو انکه فا انده باقی است خوا خدا خوا حد بو دو او ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ندی ورکړی مونږه هیڅ یو بشر لره مخکستانه همیش ګری نبی رسلامه ستانه مخکیم سونه انبیا سونه خلک تیر شوی دی نو دا غي د پاره همیشوارینو او په آیا آ پسس کته ملکلی شي په مل خالی دوندي بولې حېشي یا دقیقه وما جعل لا لبشر من قبلك الخلد ندی ورکړی مونږ هیڅ یو بشر ته مخکستان همیشګری آیا فز کته مړ شوې نو دی به همیشی نه کل نبتن ذائقه الموت هر یو سال سکون کې د مرګ ده ونبلوکم بالشر والخير او ادمیخ کو مونږ پتاځو پتاختې او آرام کې ادمیخ کو د امتحان ده 파را تکالیف راولو مصیبتون راولو مرضونه رالو خیر نیامتونونه در کوو اوعد د ریزک صحت در مالداری در ویلینا و ایلی نه او حمونتهبه تا سره ګرځوللی شي ودارهعاقلله دی نه کفرو او چې کله ونی تا لره کاافرانانه نوونېې تا لره مګر پټوکوو پ غمبره دوی تاپورې ټوکې کوي اوی حاضل لدي دغه کس دی اشار آسې پشارهوي دغه دی. اها سونه پیغمبر غس پکاوې کو تذلیلې کو توهینې کو ها ذا الذی یذکروا الہاتکم ها ذا الذی آيات آد آکسو چې دې بدی وایي ساتو دا خدایانو او هم ب ذکر الرحمن هم کافرون او دې ذکر د الرحمن نه انکار کیا خلکل انسان من عجل پیدا کوې شی و انسان دتا دهنا پهوری کوم زر د چبهخه یمونږ تاز تاغپلاونه فلا تستاجرون په تروا سره مغړی عاضب یاقولول هو او دیواي مته حاض لوادو کله به داواده کتا تاسووریتی یا لو یا لمونلهنه کفرو ک چرې خبروي کاافران په تفیل د اغا لا ی کوفونه چې نه به شي اړولې د موګونو د دینه وه او نه د شاګو د دینه او نه به د دا دویم داد کولی شي بلک را ب شي دی نو حیران بکی دی لره نوطاقت بندې د واپسکه دغې والله هم یون زوررو نه بهدي لکهتی شيته سری نهیر اسلام ته مخه پهکې که نهیرر اسلام یوا ستا احتظ نه کوله قد توزی من قبلی اګین انټو کې شې وې پیغمبرانو پورې مکستانا ستانا مکه امبیا پورې ټو کې شوي اغي صبر کړو تا خلاف ټو کې کای ته صبر کوا اس پروا مکووا فحق بالذینا او چې کوم دې کې نبی السلام تذکرې التمين قبلک من قبلک ټول قران کې ذکرږي چې دا پکې دې منبادي کستانا رستبه ها دا غلام محمد قادیانی روضي او د نبوت داوا بکیا فہاقہ بالذین یسحرون من ام فہاقہ و نازل شو پاکستانو چټو کی کلوید دینه عذاب جدی اور پورے ټوکی کوله قل دیته وایا میت لکم سوخ ساتنه کی ساس غش پہ اور دره دی تاسو بسوخ بج کیدا الله دا عذاب نا بلکی دید ذکر د خپل رب نه یوازه کیا ہم لهم الها ای دیل ریل الہدی وبات دیلرا من دوننا سوازمون نام واسن لری دیمداد د دا زانو نو او نو دوی سره زم طرف نمل ګرتیه کی دی شي بل متانا هاولای بلکی پیدید دنیا اور کریمون دویتا وا با او او مشرانو د دویتا تر دی یو دسو پدبانی عمرونه آیا دیوینینا چې موږ راتله کو وطن د دویتا نن کو کمو اغلرا د غاړو دا غینا آیا دی بغالب شي قلوایا انما انذركم بالوحی <سؤال> زجر درکوم تاسو لرا پذوحی سرا ولا يسمعو السمد دعام او نوری کن بلن لرا اذا ما ينذرون کل چه راور کی دیشی کن اوری ننو ولئن مستتهم نفحا کورسی دیلا چکل دعذاب در افتا خام خا دیوائی یا ویلنا انا کننا ظالمین اکننو منگ ظالمان ونذع الموازین القسطا او کی بده مونږ تل انسان په علاوه پر د قیامت <تصفيق> کې الله ای موازین بکه خو دیشي ونذع الموازین القسطا <تصفيق> <الْموازينَ الْقِسْتَى> ل یوم القیامه او میزان باندې به یو فرښتم مقرری او د هر انسان دغه مه ته په میزان راوستي شي کدا نیکو هغه چا وړي هغه درونو فرښتبه <تصفيق> اعلانو کی پلان پلانکی کس کامیابیو په تمام خلکو کې او وندع الموادین القسطا موازین جمع ذکر کو مراتب نه یاد هر نوع د امرونو با جدا جدا میزان یعذبی وحین جمع یا میزان یو په اعتبار د وزونات سرا وندع الموادین القسطا لیوم القیامه فلا تزلموا ظلم منشیک اول پیو نفس وَيَنكانا مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ كَشَرِيِّ عَمَلٍ فَقَدْرِ دا دَانِي الدُّورِيِّ دا عُمَرَا الدُّورِيِّ دا دا دَانِي عُمَرَا عَمَل لِكړې پلارتلي سُكونا او زنان رواني او غلي غونتراتې سترګې په دی وته وکړه نو الله وي وَيَنكانا مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ کَالدُّورِيِّ دا دا دَانِي عُمَرَا عَمَل دِکړې پپټه دی وکتو زنان روانه ده او غي په خیال کې دی چې ما خو برکات چولې مال خو ما خو څوک ویني نه دا د بورکه په سورو کې رستر وزینا کوي دخل کو په ګمان دای راډې را خیاناکه خزه دا ادا بورکه په سورو کې رستر وزینا کې مبتلا ده ودالو دا کو تامد تاملا حاضرایه خردل په کلام د عربو کې له غوالي لپاره استعمالی وي وان کان انا مقتالا حبت من خردل کچریو د عمل په قدر د دانی دوری عمره اتینا بها حاضر را حاضر به کوم اغیلرا او پورا یو مونږه حساب کاونکی ولقد اتینا موسی وهارون الفرقان یك نن ور کړو موسی علی سلام او هارون علی سلام ته الفرقان وذیان اورنا وذکرن یاداش الملتقین فرفریض غرانو الذين اتقان چې ډریږي د خپل ربنه په حال د نلی دو سر او د قیامت نه هبز دایو وهذا ذکر مبارک او دا قران یا داش دی مبارک برکتونو ال دی برکتونو والا کتاب دی انزلنا علی من نازل کړي نو تاسو ته انکار کوي ولقد آتینا ابراهیم رشدہ او ذکر کې واقعہ ابراهیم علیہ السلام ولقد آتینا ابراهیم رشدہ یقینا نو ور کړي مونږ ابراهیم علیہ السلام لپویا د دینو من قبل د مخکنا وکنا به عالمین او مونږه په هاله د باندې پویا اس قال لابی چې کله یو خپل پلار او خپل قوم تا ابراهیم علی سلام مساله شروع اول پلار تا قوم تا وی ما هې د تماتیل ورته رس بندگی ما هې د دی د دی شکلونو هغه چې تاس ولای عبادت کوي دا غي قالوا وجدنا اباءنا منغ منځلیک په مشران دله عبادت کوو مونږ ته پلانې کډین نه ډینګړې وې قالوا ایبراهيم عليه السلام تاسو یتي تاسو او تاسو مشران په ګمراهی ښکار کړی دی اګی وې اجیتنا بالحق ای تاسو ترات لیکړی په حق او کته ټوک کې ایبراهيم عليه السلام ای ربكم بلکه رب تاسو او رب د اسمانونو د زمکو اغازات داتې پیدا کړی ونا لا زالکم من الشاهدین او ذا تاسو لیم د خبر درکوونکو نا وتلاه قسم می دی په الله یا نر شایاده نر چاکرشا وګوره ابراهیم علی السلام اغي توي قسم می دی په الله قسم دی په الله لا کی د ناس نامکم چل به جوړ کوم تاسو خدایان تاس اختیان تا بزر چلو خیم خواه کیت لا تا خپی جی دوار استعمال شي اغیطا ته وی مکر کی سر پی سلا پی شي شی دلتا دانو جی لا ام کوران دو مکر روکم چل باوکم لا کیتا نا پا دی اخپلو لا سو با سراؤ گورم اور گا جی تاس ووڑ اشاکو ان کی اغنی کان لڑا اخپلو غور سے مناغو لڑا میلاوہ اغیطا لڑا ابراہیم علیہ السلام مقوم انتا دته بازی نور آیتونو کې ري لري یار موږ سره زینا دلې ز بیماره م یار زنه شمتلې کې دیلاله ابراهيم عليه السلام راغې او دنو د ا نار سره یو خلک وې اور بچي ده دا په عراق کې ولا کو اور نومه اور ابراهيم عليه السلام دا اغه زېو زکه وي اور بچي ده ابراهيم عليه السلام راغې او خي وغټ اکل ہا کل ہا او بل راغ ستلی اور ادی د بوتا مانی شوروک خدایان ول دل دل کو فجعلہم جزازا وی گرزول ول خدایان ټو ټے ټو ټے اغه غټ ټے غټ بودی پکې پری هودو ورغه چې دی راشي چې دلته واپس کی کنه کوي اغي چرال نو دیر څخه پښوی ګول مونږ له خدایان چا وليدي نو څو ته سو کوالیشو دا اکل دی او مشرک یاکل کم دی مشرک وجالهم جزازا وی غرذولی دلا را ټوټه ټوټه بغیر دغه غټ نه کې دی که د پاره چې دې دته واپسی وکي قالو دی چرالو دی من پال 하자 به علی حتنہ وی مولا د خدایان چاټ کو زتری کړی دی خدایان له چا واری دی دا ګړ غټ ظلم وکړي ښا غړ دی پتا دا چا نه ایلم پتا دا دا دا هر چا نه دی اوې کومار دې زوانانو کار دی او کالواره د مولا ده نه نه خو هغه مولا باركي و چې هغه علم, علم نو غړي او هلو هغه نو د مړتنه استو دا ته خبر و قالو سمعنا فتا قالو نو ديوي مون اوريدي یو ځوان باركي دلته یو ځوان یو غبر خبره کولې ها قالو سمعنا فتا او يدي سمعنا فتا قالو ديوي سمعنا فتا بای زینونو کې شرکیات بدعات او شی قبرونو کې باندې غشي خلک مځي رب کا چ پلان کې وي اا ما صلاوي دا ما دا سرارچا کارني خا قالو سمعنا فتا او دا محض د الله په توفيق او د الله په مدد سره وي او الله چې ابراهيم عليه السلام له څنګه ارغستو د دينو او الله قبولیت تر رسوليو دا چې الله زمونږ د دين کاروالي او الله دې قبولوم کی قالو سمعنا دیوی مونگ او ریدری دے او زوان با رکی زمونگ خدایانو اخدایانو پس ای خبر ای کولی یو قالو لہو ابراہیم او تا ابراہیم وی لکی گی علنا حاضر اکے چدا خلق کی اس تماشو کی وقل پکی چرز ری ابراہیم علیہ السلام را حاضر کو قالو دیوی راولی دلرا مقام مقدس سرکو دخل کو دیدہ پارا جدا حلق تماشو کی قالو دیوی انت فعلتا حذا بی آلحتنا ابراہیم وایه کای ابراهیمه دا خدایان تا ته والی هغه داته دستا مور افلار دي انسانان دي تاسو له وای داز مون خدایان دي او دون عقل درګنيځه ابراهیم توی تار خپل مولټه کوزتري کړی دي قالو ا انت فالت هازا بی الہتینا ابراهیمو دی وی آیه دا کار کړی د مون خدایانو سره ابراهیمه ابراهیم علی السلام تو یو قبل پالهو بلکی کری وی نو اه دا زمیر پا که ابراہیم تراجی دی بل پالو لوگ بلکی کری بی دی ابراہیم نو او د دی مشرداری تپوستے ہوئے که نا او تا سو خدی دی دی دی نه خدی نمو تپوستو که دی, دی لک پا دی خبر اکی سو چوکی بل پا لوگو کبی یا پا کلام د ابراہیم علیہ السلام کی توریه دا توریه دی توی چی یو خبر دا اغدو مانے لری یو ظاہری مانا د مخاطبینو د فهم مطابق بل د متکلم مراد زی خبرکم دما مراد ته دی او ته د اغینا اغه بل مراد ته نو ابراهیم علی السلام مطلب خدا او بل فالهو بل کی دی به نو او د ته غول بل فالهو کبیر و دی مشر کری او مهزا چې د مشرب اداکار کړي نو یو تفسیری دار د اقرار دی په خپل ځان بل فالهو بل کی دی ای او کبیر او مهزا مشربو ته ته پوسته نه یا دریم دا بل پالهو کبیرهم بلکې کړه دې کار لرا کبیرهم لوی دې بوت نه چداري ها فسئلهم تاسو نه وګه دیو کیسما دیتا ا غظیم روی خو چې د دا کار کړه دې نه تاسوګه دې خبرې نشي کولی یا دریم دا چې بل پالهو کبیرهم کبیرهم الله تزه می راج دی چې دا کار کړه لوی دې لوی څوک دی تا ته دا خدایان ور دي لوي خدای خو الله وي دا کار اصل کې الله تعالی دې ماته الله پاک په اړه کې واچولو زه الله پاک اماده کوم جلاکار توکا فسالوهم تپوسو کې د دینا انکانو كانوا ينفقون ک دې خبري کولې شي ک خبرې تپوسو کې کوم مشرق ده نه مو نو پس دی اوګه دې دلا خپل ځانونه تا فقالوا انكم انتم المتضادون ضد ظالمين ثم نكسو على رؤسهم بیا ښکا تکړې شو سرونه ددي سرونه داس ښکا تکړه اېبراهيم ته یې اېبراهيم تعالی خپل ته د دې خبرې کولی شي ثم نكسو على رؤسهم او مشرکیا کلچر ته یې بیا ښکا تکړې شو په سرونو ددي باندې اېبراهيم اطالم ته وی لقد علمتا ما اولائن تقول تعالی خپل ته د دې خبرې نشي کولې خبرې نشي کولې بس ابراہیم علیہ السلام مٹھے رون گھڑے شو رہو کا افتاب من دون اللہ و تاسو <تبع> آغا اللہ پری خوضا قال او ابراہیم علیہ السلام افتاب دونا من دون اللہ آئے تاسو عبادت کوئے سیواز اللہ نا ما لا ینفعوکم چن فیدہ در کولی جیدہ اصا او نظر عرب او فلکم زباد گرن ما تاسو تا والې ما تابدونونه مندونې الله او اله را چې باته کېې واده ال لا نه او فلاتهقیرون آیا تاسو دا کل نه کار اخلی یا نهود باچه اډهروکوو ایماندارو که سو خیرات کوي خشاک را چلو د دل یو نهې کس پ راشي مسله شروعکلی د سوزه خیرات په کې برایمه اسلام پلار کوو زیونه م خلاص کې بس دا خو نوې شروع کړی دی خشاک راجممه شو پګ میاشتي بعض مفسرین ذکر کوي شپګ میاشتي خشاک راجا مچو اغه خود گرم کو اوس ابراهيم عليه السلام بسنګ ورولي باځوي ابراهيم عليه السلام یو منجيني کې برابر کې منجيني کو چې پي باندې حلق کاني ورای پي کې ابراهيم عليه السلام کې نو او د الله جوړه سډونو سره او تړله ابراهيم عليه السلام جوړم سو فدي وي الله رحمت کې پ منجيني کې ريخ او ورلوړه کوروي غوردو اچي وروي غوردو په دعاوو کې ملایکه الی السلام الله تي امداد ته لړشو الله ویل شي ته پوسیناوږي چې تاسو لري ضرورتونه تبو ویو ملایکه الی السلام را لېब्राهم سه امدادو کوته وی نه زماره ته زماره حال پته دا حب بي الله مات الله کافر او الله تبارک وتعالى حکم کو ورتا چې ته په ابراهيم باندې یو وري سلامتیه او علاش اغه اورو سلامتیه او علاشو اغه پکمو برسوې ابراهيم اغه پران استیو سوځی اس دی بعضی علما ذکر کوي چې په دې اور د پاسه به کوم مرغی یا کوم پرنده الوتې اغه اور دونتی دوه بروغور دی ښا ابراهیم علی السلام اغه انګارونه راغلی فرشتي راغلی دی خبره تر اوسه راکې یو اغه اور په ګلستان گول شو وې نمرود د چتونو تماشا کوي داتن چل دی بیا یو صالح اغه واقعي کله چې د نمرود بادشا اور ته غسه شو ای اورا تا تاثیر خو سوزول دي دی. تا دیولې او نس سازول وي غاوور ما تاثیر سوزول دي غته لګ را, را دی خواشکر ا ته لګ را ټوک کرم طالب د خپل تاثیر قیما پدغه وکي بعضي مفسرین ځکه کوي دا کربوري یا چر مخیرا غلې وا ا دې اورته پوکي ورک او خپل بې ایماني داخیرول کړي دا کربوري په پوکي اور خو نه گرمې دو بعضي بيد کربوري کار بکي ها په دیو احادیث او کرايه کربوري وجه او دغه وخت را تورانا یا یو مرغ راغلی اغلی و او دی په د جوړی کې یو بره ورې دی ور کې چولی خپل اخلاص اخته راکو هو ګوروزم اغه تورانکا دا غټ ټپسی په ریسار سره وې ټپسی راټینګړي نو تم چې کم دې کې خپل وسو کوه کار اخلا کوئی میر وس پوس پړلې را ته خپل د دین په مهنت کې خپل وس کوه مخالفت مکو ځان کار بوړې مې جوړه قالو هرکو دی وې اوسو ونصرو آلیه دخپلو خدایانو بدلو او دخپلو خدایانو خلق بدلاغ لی کتا صداکار کون کی قلنا اوی مونگا یا نارو کونی برد و سلاما او دیوی دا گورا غجا دو گردی دا دبانی اور مصر نکی او دو دیوی مونگا ہوئی ای اورا شیخ برابر په ابراہیم او کوششو کدی کو دا چلو ابراہیم علیہ السلام تر اگر دو المونگتانیانا نو ګوراه ابراهيم عليه السلام مساله بیان کړو ما ته وختاج او نجیناهو موږ نجات ورک او لوط عليه السلام اولې ګل موږ هغه دمکې تا التی بارکنا چې برکت اخو دل موږ پایګه د فاراد مخلوقات زما کده شام دنیای برکات اخروی برکات باغونه التا ډیر پستون التا ډیر میوي التا ډیره کثرت د انبیاء التا او زید نزول د عیسیٰ علیہ السلام ام آلتا ووہبنا له اصحاق و یاقوبا او باهمون دل اصحاق علیہ السلام او یاقوب پی زیاتیو یاقوب نا فیرادا زیاتیو ځکه زکر ولد الولد دا په غصور بیو لا زیاتی کنا دا پا انام انتی دانو سی دا چې بچیه ہوش دیخ خپل سر رو گردو دانو سی پیو لا اللہ زیاتیو ارکی وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ او دا ټول ګرځول موږ پورانه کانا واجعلناهم ائمه رسولم بیا وهاله ذکر شو ابراهيم عليه السلام او لوت لوط عليه السلام عيسى عليه السلام يعقوب عليه السلام وجعلناهم ائمه او ګرځول موږ دی امامان د دین مشارعان د دین يهودو نا چې بيان کاو د دین ز او وਹੀ کړي و مونږ دي دا کول ته نیکو کارونو دا د پابندې کول د مانځه دا ور کول د زکات وکانو لنا عابدین د ټول مونږ عبادت کوون کی او یاد کاله وتع سلام چې کله ور کړي مونږ پیغمبر یو پویا او نجات مورکو ور د کلی آغنا چې کولی ګندکارونه یګین دا یو قوم ناکارا نافرمانو و ادخلناه في رحمتنا او دا کډه مونږ ته لرا په خپل رحمت کې یقینا دی او د صالحانو او یاد کا نوح عليه السلام ازنا تا من قبلو چې کله आवाज کړو مکر دینه فتجبنا له من قبل وال حکومت لرا نجات مور کو دلرا تابدار او ددتا به مصیبت لوینا و و نصرناه من القوم الذين او دادو کو مونږ دد او بدنه کوماک سانو کې چې درو جنې غنلېو د مونږ آیاتونه یک نن دا یو قوم ناکارا غرک مونږ دیل رټول لرا او یاد کې داود عليه السلام سو پیغمبران شو ها جی پغم اوم وسلیمان او سلیمان علیہ سلام ازیا حکمانی جکل پی سلام کولا په بارد فصل کې اتنا پشد فيه غنم القوم شکلا او سرے دے پدے کے گڑے آبیسی دا یو قوم او مونگو پیسلے دا غیل را خبر لرون کی ہیں اگا یو پتی کی چاگڑی بیسی او سرولے پیسلے رون لہ دا پتی اگا مالک را داود علیہ السلام خواتا داود علیہ السلام هغه پیسلے اگیتاو کا پلارا کے سلمان علیہ السلام مہتاورا غی اگا مدعا اگا مدعا علیہتا سلیمان علی السلام هغه را واپس کړ داوود علی السلام خو ته راغی او سلیمان علی السلام دا زویری داوود علی السلام سلیمان علی السلام دوی زما پړه کې خو الله بل شان چول چې دا کم فصل دی ګړو بي زو خړلې دی نو دا فصل بعد ګړو بي زو دی مالک تپاوال شي دی برځي وبون بو ارس پروگرام باندې کې ځان په کړي کدا پثر هغه حتى اورتی جکم دینه بی زون وکن واری کړنی دی باقی دا غړی بي دي د دې دا واړې په بدغا پثر والے استعمالي پلیری پیډر څخه خوشاله چا دا پثر له دا استעיذخه ا په پثر ل بیا را واپس کا ففهمنا سليمانا پویا ورګه مونداي سليمان عليه سلام ته او دا ورکل دي دواړه ته مونږ ورکلوا او حکمن هغه پویا او علم و سخرنا و عد الجبالا او تا به کډې مونږه داوود عليه السلام سره ورونه او سب به نا بیانو بیان ولور مارغان او ټول ذا کار کوونکی وعلمنا وهدنا کډې مونږه غتا صنع تعالی بوسلکم جوړول دزغرو تاسو لرا شه حفاظت کوي تاسو پځنګ تاسو کې نو تاسو شکر کوونکی نه ولي سليمان الريحا او تا به کډې وا مونږ سليمان عليه السلام ته هوا تیزه اتلبا په حکم داللا هغه ملک تاج موږ پکې برکتونه چولی وو او موږ پاره او سز باندې پوهه وا من الشیاط وا من او تابې کړو موږ هغه شیطانانو نا په پیران چې غوپیوالې دغه د پاره و يعملونا او کارونه کول تدین الا ونور قالونم کول سليمان عليه السلام تا او موږو دله پازت کوم کی او یاد کا ایوب عليه السلام او ایزنا دار ربا ایوب علیہ السلام د رومیانونو نو ډیر زیات مالدارو او اهل او عیاله ډیر زیاتو الله په ابتلا او کا مال ته واه واست او اولای ته واه واست بی بیو سره وا الا مره سکي مبتلا کو خدا غ مرست تذکره په قران حدیث کې نشته بس الله بیماری کې مبتلا کو بعضه اسرایلی روایتو کې داشتا چې بدن کې چې دیشي وی او بیا بعد هغه بدن نه چینجې راو غور دی بیا بیره بیا په کې هودو دا په قران او حديث کې نشته وایوبه وَا اذنا داربا او یاد کا ایوبه علی السلام اذنا داربا بيماري په راغله وا چې کله پوکار وکول رب تا اني مسن یذرو ما ترسي دلی مصیبت بيماري الله زم بما بیمار و او انت هم او تی زیات رحم کوونکو یې د رحم کوونکو نه نو گو را ایو بل سلام بیماری پی را غلی اللہ تا پکار کئی پیغمبر دی الله نواری و تا بانی بیماری را خو خوری وارا چه امال کی سٹی پس تا جب ناله من قبول والی او کو دل را لرکو منگ دا دن آقا چه دا بانیو تکلیفا و آتیناه احله ورکو بال بجد دا او پشان دا غی ورسا را وجه دا رحمت دا منگ نو یاداش د پارد بارت کونکو آيات کا اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذل کی فلا علیہ السلام کل من اسوابرین دا طول صبر نہ کو نا داخل کئوم د ل رحمت کی لیکن انو دی صالحانو نا و ظن ن اذ ذهب مغضبا آیات کا میوا علی یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام دا علاک مصل کی نینوا کله د ہدایت د طرف اللہ لګل دو تا مثلا بیان کاږي نه منله دعوات یې ورکوغي نه مانلو د خیري اوګي دغه غذينه وته او چې دې کیشتهګي کې نه اس ډېر روان وو دغه قوم یې توبه وېستا ایبانې عذاب را نه غي هغه په گرداب کې را لا هغه یو کس را خته یې خپل مالک نه را تفتیدلې دغه غزیما لکه ما خبره پتهونه لا ګولا وहीरه ترانغله لا او تر روان شوم نو یونس علی السلام دا یې نه وبوت ټوب کو او تخوا کیته یو مے راغي او مے رغب کو الله تعالی کومو کو غریات ساته اے مے راستا خراب د پرنه دی دابطه ساتي د تيجي بدن نسيل پکي او بیا 40 دن یونس علی السلام د مې پګېډه کې هغه وخت هر کو په د مې پګېډه کې هغه پکار چاته کو الله له چیوالې وذنونی الذهب مغاذبا او آیات ک ميو الا الذهب مغاذبا جکل لاړو غصا او ځوڼو ګمانو کده چې تنسیه نراوالو مونږ پدو نو د چغې پتیارو کې دو بوت یاروا د مېت یاروا د مې پګېډ کېو پاتيارو کې چغې کې پتیارو کې پوکار چا وریدو یو الله فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك نشتاه جتروا چې واستانه سبحانك فقید تعالی رام ینې کو نته من الظالمین زم ځان کمی دکې کوونکو نه فست جب نہ لو مون کبل والو کو دلره نجات مور کو د غم نه او دارې مون نجات ور کو مؤمنان ہوتا و ذکریا یاد ک ذکرې علی سلام سو پیغمبر ان شو و ذکریا نج دې شپه کې تیر شتا سو خیال لو و ذکریا او یاد ک ذکریا علی سلام شکل فریاد کوپل رب تا رب اذه ماربا مام پری دی اوادي او تي غرا باقي پاتيكي دن کو نا ويا الله ما ل بچي را کي فاست جب نله مون قبول وله کو دل را او وهبنا له يحيى او بخ مون دل را يحيى لي سلام او له زوجا او قابلو غردل مون دل ربي بيدا بی ده انهم كانوا يقينا اضا پیغمبرانا ی ساارونه فښراتې چې کوششي کولو په ټولو نکو کارونو کې دونه نه رغب هبه الله هممونږې په کو مونږ را مدد کولودوونه نه او را برلومون لره رغبان می نه کوون کې په وخت د او په غم کې الله دمبی او معله په کار کووه و قانو لنا خاشيین۔ او دیو مونږ لا جذيګه اونکي ولتي اغزنا نا چې پاکي ساتلو خپل عورت وکوال مونږ ديتا د خپل رود تر